Donc vous zurekin surkin berishaïla et à Ariel Cargobacara s'est avait da bagdas parnen. Je colle d'abilet quand on a touré que nola antolatou den, nok c'est rejeux coumen non kanen douenne c'est à se douter mais je t'ai acheté Ari beretik, esko alderdi eltzaleak edo PNB-kere bere debate antolatzen du biak, doni banelo izunena, hasta penetik PNB elkargo bakagaren alde dela, eta jendiak informazioa horreino eskaz duela, errenen dauku, itxarro betartek. Hiru onta laragoita zazpioz badira oraino, espetxe desberdinetan barreatuak, uruntze horrek familien gain dituen ondorio latzak, gerota gehiago ulertzen dituela diendeak, hori fundu baiko ga, etxerat elkartearen bilzarnagusian errandeneza. Eta, kiroletan, finaleko lehen bi partidak galdurik, angeluk, uh, ormadi, do angeluko, ormadi izotzuka italdeak ez du, auturik gaurkua irabasi berdu. Aroa gachalina. Mementoko ameka gradoko temperatura, temperatura golenak ama iru, ama laugradoren inguruan, tapatu abalimada iguskia e dergi, kuxiberginoke gaurkua naizea ulako fatuko duelarik. <truz> Eta lehenik, errepikatuko dugu, landesetako labeiri empresa obendun eman dutela 8.000 euroko isuna do prosadularen pagatzerat kondenatua izanda atzo, urteagilaren amabian, iragantzen hausiaren erabakia akizeko hausitegiak edaki terat eman du 2.000 eta amairuko kontrola batian inspektoreako hartu baitziren ahate gibelaren zainak kentzerakoan zainetan loturik egoiten zentsoberakina, errekuparatzen zutela, beren ahate gibel penetan txartzeko, alta hori debekaltu odelarik, frantzes estaduan beste bi marka hondi jada kondenatuak izan ziren egitate berentzat, labehirien presako bi arduradun ere hauzitenatuak ziren, hauek bi euro pagaltu beharko dituzte, bestalde horietan erdia, surzia edo gibela penarekin, labehirien presak hamarigun baditu dei egiteko Eta d'acheter tout un temps ne traîné dans les syndicats réba mouvement doit c'était un suit des syndicats de Iturrika raso unaghi da ribsuk refuchat tout était là traîné la tigaitia et c'est la coine contrôle sanitaire chiculita té raso ikusten zituzten. SNCF koburu sagia kematatu dituste gastigatuak izaitia as orrengatik Tokiko edo TER train batzu estira ibiliko akitanian, nun baitan amartrainetarik zazpidila ibiliko estimatzen dute greba biargoizarte lusatua da nolako gobernantza, nolako fiskalitatea nolako izkuntza politikoa elkargo bakarriana galdera huer erantzun da barda Euskal Eda Bidek, Azparnen antolatuagin ez da badan. Gobernantzia nolakoa izanen den eta nokzer eskumen okanen duen esplikatu dute alen iriar eta bainat kaseno hau zapezek berriontagoita amabik ideko konseilu nagusiak osatuko du irigun elkargoa horren barne irudogoita behazik ideko batzorde irankor bat izanen da eta ogoik ideko buleko bat le endakari eta le endakari urdekin bakocharen btbara se hasen dauku ale ilerieteka conseil wak finance ditu, eta hier orienta bide uh, handienak hein uh, importante nak eta conseil horec yo eman ditout attributione gousiet commissione uh, uh, berezi hein eta horrek uh, egongosietako ratunatak hein eh, ditu, ditout bishtanela budgetain uh, araberan hein eh, du uh, ala budgeta boskatzen eta budgeta horren barnian gio e egongosis e, e, uh, boulego atuko ditien derri beruak horrek ditu hartuko. Eta gero egungusiz bilduko den bulego bat, eriko etxetan zautzen ditugun bezala edo erri elkagoetan bulego bat. Eta hor rogoi uh, haute txekin uh, vicepresident, presidenta, eta gero horiek uh, karriak uizan dituzte, komisioneak uh, montatuko, animatuko, eta horren lana iz, izan da derri beruen uh, dutaidegabe prest, prestatzen eta eskenian komisionek ditu uh, deliberoak uh, hartuko. Ale hirier hiriburuko auzapesa eta bestalde Sivom edo herrien harteko sindikatak ere osatuko dira erikipiek indarra galduko dutelaren beldura balimada elkargo proiektuarekin alderantziz izanen dela dio benet kaseno ioldiko auzapesak. Sivomak izan dira herrien eh? rubila Konetenziak gure suukotan atxitzeko eh? herri elkargoa onan sartzena leziuguak. Eta uste dutenik hori gauza ona dena Denak argite egginten dira ohi hoita bost urte, herri elkargoak egin zielaik, herriak galduko zirela. eta hora ikusten du, ez heriek beti hor dira bere kompetentzia atxitzen eta herri elkargoake beharrik egin ditugula.eta Bez hori da evoluzione bat, Eta sustu, Sivom uh, hori guntatzi ekin, uh, herriek dute berriz eskia hartzen. Sivomak eh? uh, herrien arteko sendikata bada. Ta hoktan berriz heldu da herriari, eozoin herri tipiari beriz heldu da uh, uh, posibilitate hori uh, uh, meneko izaiteko eta manatzeko uh, sendikata hoktan. Ta, ta uste hot, uh, batzuk eite hota berriz gilila dela, ez, enortuko da herriek berriz uh, eskuratzen ustela, O, beren onduan nahi duzte kompetentzia batzu. Berdako debate hori Berriz entzungai aratsaldiuntan Euskalijatietan Iroak eta erditan Eta lanumat txantzorzi horrenetan Eta e, Alkargo bakaren kontra Direnek ere informazio bilkura kantolatzen Dituzte Arrenola akba edo aturri kostaldeko iriguneak Prefetaren pre Probusamenaren kontra den Ausapezen kolektibuak Biltzarbate giten du aratsuntan Zaspiontan Lusoko arrisurik gelan, hor, enpresentzat izaiten alitaizken ondoriuak fiskalitate mailan, aipatuko dituzte, bereziki eta Siberoa elkargo bakarrian, gaiuntaz ere, mintzaldi ezta bat. antolatzen du batera plataformak biar, hastezken alekin altzukun, izlariak Dominika Boskerri elkargoko burua eta Nikola Blen autetsia izanen da, mintzaldia, eskoraz. Eta esko alderdi etzaleak, edo PNB ere segitzen du gaia eta erri elkargo bakarraren alde izan direla beti erana dute, bintzaldi bat gaur uh, iru autetxeikin muntatzen dute edo bihar batatu, peyuko duar doni bane lehizuneko ausapesa eta gasusia elorga eta jantile txea autetxeak dira PNB hastapenetik izan dela elkargo baten alde horretara zidauku itxaro betartek Ea e, jota urtetan uh, ibili da Galdetzean, frantxeas gobernuari uh, antolakuntza bat e, hiper euskalegiantzako edo hiper direntzat uh, eta hori da, lehenbiziko uh, aukera bat gobernuak eman duena, ez da, um, hori jaken berda ez dela abertzale proposamen bat ez da gure proposamena ere, ez da, guk nahi dugu, edo nahiko genuken uh, almen guztiekin, ez dugu pentsatzen, hasteko naiz eta ez den, den afinkatua baina nala ere lehenbiziko pausu bezala ikusten dugu eta biziki positiboa yeah. eta behar ezkoa zaigu yeah. uh, Euskal Herria mm. baita ere Euskadi uh, autonomia erkideguakena elburu uh, loturak izateko baina baita ere nafajoarekin eta ara gaur egun uh, Ipar Euskal Herria dilu, diluatua da mm. eh, Euskalde batean nun uh, Frantzes uh, ez duen zerriku zirik eta gaiuntaz jendeak informazioa eskasa duela horrein, eduritzen zaio, etxarrobertak ti. Ara gure elburu nagusia da, urbil edo jendeak gertu izaitea, eta, eta ara hartu eman hori komunikazio hori izan dadin, ez bakarrik haute garaietan, baina epe luzean eta epe luze bati begira, hori lehenbiziko gauza. Eta gero nola ez, lehenbiziko lema eguna dugunez, hain erregurirade haundiakin ginen baitugu, iduile betitikan behin, importezteazitza igun astea e PCI gaiarekin. Ara, PNB kantolatu mintzaldia, Biagara Tseko zazpionta igoiti, doni badelo izuneko, Amozgarren biltzernagusia egindu etxeratel karteak igan diuntan urteainiz badira euskal preso politiko kopurua ez dela hain apala izan, erraiteko manera, lauion baino gutiago baitira gaurriguna, ale ere beti bezain sakabanatuak edo barreatuak segitzen dute, iru onta largoita zazpio politiko dira orotarat irurogoita ama iro preso negietan, horietalik bat Portugalen, iru kondena etxea betetzen dutenak eta lau euskal erriko preso negietan. Euskal arteak erotak, konsienteago da, dispertsuak edo barriartziak uruntzeak preso eta familien gain dituen ondorioetaz eta hori baikorki ikusten du etxeratek, ala ere, ondoko hilabeteetako lana, horren salatzia izanen dela, esplikatu dauku, Muriel Lucantiz etxerateko bozeremeliak. Urtero bezala eh, hartu dugu kompromisua segitzea gure bi hildon agusiak dira senideai asistenzia Zantzirra izi garri handia da, eta gure medioak tipiak, bainan ala ere, elkartasun handia irakusten da uh, lekua inizietatik. Uh, Bestean artean nirentzin elkartearekin, edo adibidez lasterbidean antolatzen dutenekin. Eta Andaluziara joa iten den autobusa, uh, antolatzen diren furgoneta batzu, eta... Bexaiatuko gira, sendotzen eta garatzen. Eta bigarren hildona guxia da, uh, uraketa guzien salaketa beraz. Ez talan uh, ere xar, nortan ere uh, hartu dugu kompromisua alik eta gehena uh, kartzeletan pasatzen den guztia eta senidea egertatzen zehen guztia salatzea. Horritaraz ezagun bururatzeko api hilaren behatzean manifestali bat izan dela, Donibare loizunen Frederik Arramburu txistor, jakeseznal, jon eta una iparoten egoera salatzeko, oita sei urte betetzen baitituzte preso. Beritxailunen bururatzeko kirolak eta izotz hokeia bereziki, galdu behar ez duen partida aste hartuntan angeluren zat. angeluko hormadik lehen maileko finaleko Lehen bi partidak galdu ditu, atxultokion doko iruak, edaman behar ditu, nizzen kontra, lehen mailako xapelu nizan nahi bado, Patsi Ibrignon, orma ditaliaren, segitza hilia da, sin estendu angeluarren garaipenian. Esantzako ditu, eber esantzako ditu, nizzen galdu ditu lehen bi partidak, bon, nizzen bat zituen bere abantailak ere, etxen ez du galdu partidabat ere pleiofer hauetan, nizak, angelu bezala, eh? angelu bere ez du galdu partidarik etxen pleiofer hauetan, Uh, Baina bon, uh, angiruk batxigitzen bo ditu, ditu bere xantzak doxitela ziberla, angiruk uh, irabazizuela uh, sasoinan uh, nizan, lauzero eta galduzuela etxen, gero, uh, uh, uh, itzuziakoan uh, behinan gain bon, uh, fixikoki uh, nahinean dira, angiruk eraz, nire uh, ustez, haste hartzean inalaztu badute haste uh, askenean, uh, xantza hundiak ituzte berrizia bazteko eta gero, uh, bosgarren partida, hala bosgarren partidan depatuko da dena, trenkatuko da dena Ilalabiziko partida bera zaratsuntan, labarreko leratokian, zorziuntan, ormadi nizaren kontra. Bozen hain zina, goizberri saioarekin eta eskola egitik kanpoko aktualitatea orai, bastiako jarraitzaileak renzirian epaituak egun. Futbol partida baten ondotik, pataskak izan zituzten poliziarekin zazpidira epaituak, ogoi eta ogoi eta urte artekoak Ez dituzte akusazioak onartzen eta provokazioak poliziaren gani gindela diote, oioa jazistak ere bai izan direlakor txikaren kontra. Den gogoan dute gainera Maxim Laguna begia galdu baitzuen gau hartan, bere janetan pilota, pilota kada baten gatik, gazten abokatuak bere dokumentu faltsuen baliatzeaz, salaketa eta ezagidu isaren kontra, bere ustez poliziak kondatu duena ez datorrelako bat zaintza bideoak erakusten dutenarekin. Ezbola Sirian egonen da jihadistak garaitu agte. Damaskoko egimenaren alde engaiatua da eta ez da joaitekotan e Iran, Siria eta Ezbola alde berekoak direla azpimajatu du guruzagiak. Borokari guziak orruziko dituzte Daesh eta Alnuzha frontea Siriako alkaida menderatu agte. Aterabide politikoan ez dute sinesten Saudi-Arabia blokatzeoan erantzule nagusitzat izendatuz. Jean-Pierre Bemba gerla krimen eta gizakiaren aurkako krimen entzatobendu. Ala erabakidu nazioarteko zigo hausitegiak hagan, Kongoren askatzeko mugimenduaren buruzagiaren gain ezagidituzte, bere gizonek burutu ilk eta, edo ebaste, eta bortxak eta kasuak. Prokuradorearen aurabera mezkzu askar bat da hor erakusten baitu, buruzagi militarek beren tropak egiten usteagatik kondenatuak izaitena direla, bestalde epaiako nahitzen duen mazten bortxaketak gerlako ahmabat bezala erabiliak izan direla. Eskolan jendartian bezala leku bat denentzat. Le maunekin abiatuko du integrazio batzordeak aurtengo kampaina larun batean. Fabian Parrazu koleen dakaria aste hartuntako gomita goizbegin.